Csak vendég, ilyeneket nem szolgálunk ki. Mintha a nap nem lett volna eleve pocsék, az istenektől áldott droid detektor már megint nem működött rendesen. Mert ki más sétált volna be, ha nem két istenektől áldott droid. Az egyik egy megfakult burkolatú rozoga protokoll droid volt, a másik egy kék kupolás droid. Valószínűleg egy jáva homokkúszóból kerülhettek ki, és valószínűleg mindkettőből hiányzott pár alkatrész ahhoz, hogy normális droid legyen. Pár önjáró roncsdarab, amelyekkel tele volt a város. Nem volt szívük, nem volt lelkük, és most bejöttek ide az ő kocsmájába. A rossz hír volt ez egy máris ócska napon, mint egy felkrákogott nyálka csepp egy halom tetején. Buherr a Csalmon kocsma pultosa ugyanúgy kezdte ezt a napot is, mint az összes többit. Korábban kelt, mint az iker napok, fáradtan, a nyugtalan álomban töltött éjszaka után, bekapott pár kanál sózott zukkát és porított kavics lárvát, aztán feldübörgött a kocsmába. felkapcsolt az összes lámpát. Bemelegítette a gépeket. Ekkor érte az első rossz hír, Szinte minden fogytám volt, ami nyugtatta az idegrendszert ezen a forró, döglött világon. Alig maradt garkása, Fisztulalé, és az az iszonyatos párlat, amit a gamorreaiak kocsvasztottak. Wohar kihúzott egy teleszkopikus pult alól, kinyitott a reteszeket, és beindította az ócska adattáblát. Hát persze, az sem működött. Ki kellett fújnia belőle a homok szemcséket, aztán párszor odavágott neki, de ekkor is csak egy villogó képernyőt látott tele nagy, elfajult pixelekkel. Ez azt jelentette, hogy nem tudja előhívni a rendeléseket. Csak nem biztos levette, hogy annak a fickónak, a Bims torka nevű csavargónak az előző napon kellett volna meghoznia egy egész hajónyi árut. Vagy talán tegnap előtt? Torkának a szokásos cuccot kellett volna hoznia, és talán egy ládányi, visszakezes nektárta jacku ami a egyetem legajassabb löttyei közé tartozott, a lényegében buborékkal dúsított, magas tüzelőértékű rakéta hajtóanyag volt. Hm, túlságosan megkavarta a népek fejét. Woher tudta, hogy az a munka, amit ő végez, ez a dolog a pult mögött nem egy nagy művészet bármelyik agyú homokzabáló meg tudta csinálni. De ahhoz, hogy valaki jól csinálja, tudnia kellett pár dolgot, például azt, hogy nem jó, ha a vendégek túlságosan berúgnak, és túlságosan gyorsan rúgnak be. Ha ez történt, kidőltek, nem vettek több piát, és elkezdtek verekedni. Vagy ami még rosszabb, hányni. Ettől függetlenül sokan követelték ezt az italt, ezért vuher feláralatta, De most elfogyott. Nem maradt belőle, csak az előző adag üledéke. vuher tudta, hogy ezt is meg fogják venni, de nem fog tetszeni nekik. Ez azt jelentette, hogy végig kell hallgatnia a nyavajgásukat, és a legkevésbé sem vágyott rá, hogy mások nyavajgását hallgassa. Mi jó talett belőle, kedves nővér? Csitítgassa a szegény kicsi bákat. Vadállatok. Nyűszítő, nyivákoló vadállatok. De ezen most nem segíthetett, ezért megnyomta a gombot, amivel kinyitotta a zárakat, s feltekerte a kaput. ne sem működött. Na-na! Így egy villás kulcsot, és háromszor odavágott vele. Az árak felszízt szentek, és a kapu szaggatott csörömpöléssel kinyílt. Nem kellett hozzá sok idő, s a söntés megtelt telelet űrjárókkal, kereskedőkkel, kalózokkal és csempészekkel. Görös körül porfejűeket, fűszerkutyákat, húsárusokat és alkatrésztolvajokat lehetett látni. A szokásos seregletet. De droidot egyet sem. Droidot soha! Később a nap folyamán a modális nóduszok játszottak, és ezek egészen rendes alakoknak tűntek, Legalábbis ahhoz képest, hogy bitek voltak, akik összintén szólva elég bizarr látványt nyújtottak. De Wuher gyűlölte a zenéjüket. Ő csak valami fura nyikorgó zajnak hallotta. Bár tény, ami tény, ő szinte mindent zajnak hallott. A következő érkezők rosszabbak voltak, még a nóduszoknál is. Szóló futott be a csempész és az a két lábon járó másod pilótája. Woher nem tudta, honnan szalajtották azt a szörcsomot, mert mindig is úgy tudta, hogy a Vukik rabszolgák, de ez az alak nem tűnt annak. Egyetlen másik Vukit ismert, a kocsma tulajdonosát, egy Csálmun nevű fickót, aki szintén nem volt rabszolga. Ami Wohernek tökéletesen megfelelt. Úgy tartotta, hogy senkinek nem volna szabad rabszolgának lennie, ugyanakkor a huttok miatt a rabszolgák sokáig a bolygó fontos árucikkének számítottak, és most. Hála a birodalomnak, immár az egész galaxisban ez volt a helyzet. De Wuher sohasem vett részt ebben a fajta üzletben. Igaz, könnyebben elboldogult volna, ha vesz egy-két rabszolgát, akkor nem kellett volna egyedül dolgoznia itt. Na ja, igen, a néha beugrott helyette éjszakára, de néhány rabszolga levette volna róla a nappali terhek egy részét. Akkor sem érezte helyesnek egyáltalán nem érezte helyesnek. Mialatt Woher tovább töltögette az italokat és elengedte a füle mellett a kérdéseket, Szóló bevonult a kocsma egyik sötét sarkába. Mintha az lett volna a királyi trónterme. Mintha várt volna valakire. Vagy valamire. A nagy, szőrös átok fajzat átment a söntés másik felébe, amit Woher különösnek talált. Ha valakinek van egy ilyen fatörzs méretű, számszerű forma sugárvetőt viselő testőre, az sohasem hagyná, hogy elmenjen mellőle. Az a szörnyeteg úgy nézett ki, mint aki képes együttéssel lecsapni egy ember fejét a nyakáról. Igen, Szóló is kemény fickónak tűnt, de nem Vuki keménységűnek. Ráadásul Vuhair nemrégiben hallotta, hogy Szólónak szép kis adósságra sikerült szertennie. És nem is akárkinek tartozott. A hútnak és ezen a környéken a hutt nem más volt, mint Jaba. Ebből adódott egy bölcs mondás, amit Wuher szívesen kiírt volna a falra. Ne tartozz gyabának soha semmivel! De szóló csak ott üldögélt, tartozott Jabbának és egyedül üldögélt, és a wuki elment mellőle. Ekkor történt, hogy a pultnál ülő torszülöttek egyike, egy Jericho nevű alak kivette a pipát a szájából, lehet néhány füstkarikát, bár nem volt semmi jogalapja a nagyképűséghez, a nagyképűen megjegyezte. Ó, teremtő, ma valaki bajban lesz. Aztán az állával a bejárat felé bökött. Grído lépett be az ajton. Grído a rodiai. A fejvadász csőcselék. Wuert nem nagyon érdekelték a fejvadászok. Ez is onnan erett, mint a rabszolgasság, a teremtmények tartoztak más teremtményeknek. De nem zárhatta be előttük az ajtót, kivéve persze, ha droidok voltak, a pontosan ezért az átkozott okért szereltette fel a droid detektort. Ha elterjedt, hogy nem szolgálja ki a vadászokat, rossz hírnevet szerzett volna. És ezen a bolygón senki nem vágyott rossz hírnévre, ha benne akart maradni az üzletben. Grido besétált körülnézet, leült. A Rodiai látta Szólót. Szóló úgy tett, mintha nem látná Rodiait. És Wuher már ekkor tudta, hogy hamarosan megint fel kell mosni a padlót. Mert ez egy csapda Szólónak. Vagy talán fordítva, Grídónak. Minden esetre sejtette, hogy hamarosan kiderül. És Wuher ekkor, pont ekkor, meglátta, hogy az a szemű őrült Holdenevér az a fickó, aki Rófúnak nevezi magát, megérkezik a pulthoz. Rufu egy barátot is beszerzett ezen a napon, egy bánatos képű akvalist, akit Rufu mindjárt be is mutatotta maga bántóan csikorgó hangján. Éte, ez itt a barátom, soki ingyen iszik. Senki sem iszik ingyen, marok buher. De Rufu úgy beszélt tovább, mintha nem hallotta volna a választ. Az a rodiai, akit kirángadtál az előbb, el tudnám intézni, meg tudnám ölni. El hiszem, hogy tudnád, dörmögte buher, és Sandán nézett a hetvenkedő fickóra. Mindenkit meg tudnák ölni, aki most ideben van. Jól van, elég lesz. Kérsz valamit? Rufu két fekete fiszzt rendelt, egyet magának, egyet a hallgatak Aqualisnak. És Wuher gyorsan odadta nekik, mert át kellett menni a pult másik végébe, ahol szintén kértek valamit. Alig tett két lépést, amikor valaki pisszeget neki. Már megint az a narkos Jeriko. Mi van? Mordult fel Buher. A fickó már megkapta az italát. Állandóan azt mondogatta a népeknek. Ha van egy ital kezedben, nincs szükséged rám. De folyton beszélgetni akartak vele. Mindig zagyválniuk és nyavajogniuk kellett. Az a fickó ott, mondta Jericho. Akinek rossz az egyik szeme, meg az arca is. Aha, Rufu. Aha, nem ez a neve. Ez egy gyilkos. Egy sebész, vagy az volt, és úgy hívták Dr. Cornelius Evadzan. Vigyázz vele. Vigyázz a társával is, az akvalissal. Az meg Ponda Baba. Aha. Jó Jericho lebigyeztette a száját Ez az alak Javíthatatlan mindentudó volt Találkoztam vele egyszer egy fogadáson Folytatta halkan Bár ő biztos nem emlékszik rám Akkor még másmilyen volt Kevésbé őrült Nem csúszott le ennyire De ettől még egy gyilkos Jericho akkor közelebb hajolt És hozzátette El tudom intézni ha akarod Mielőtt zűrt csinál. Mert biztosíthatlak, zűrt fog csinálni. Egy csésze forró dzserba epét sem adnék azért, hogy te mit csinálsz, hogy ő mit csinál, hogy akárki mit csinál. Én csak kiadom az italokat és beszedem a pénzt. Jericho Bolint és gúnyosan mosolyogva válaszolt. Há, persze értelek én. De úgy mondta ezt, mintha Wuherr nem azt felelte volna, amit felelt, és mi alatt Jericho odébb ment, hogy közelebb legyen Evadzanhoz, Bauer megérezte. Mintha minden a fejére szakadt volna. Forróságot érzett. Izzasztó forróságot. Rosszulét fogta el, émejgett és lázasnak érezte magát, nem valami betegség miatt, hanem mert rettentően bizonytalan lett azzal kapcsolatban, hogy hol van az ő helye az életben. Mielatt töltötte egy adag kék szesztek pilótának, egy apró visítozó csádrafannak. A helyzete realitásai úgy sújtottak le rá, mint fejbe verték fejbeverték volna egy bunkóval. Nem volt e. Nem volt semmije. Csak ez a kocsma és ezek a teremtmények, ezek a torszülöttek, ezek az űrcsavargok és kereskedő kalózok és csempészek. Minden nap látta, hogy valaki holtan terül el a padlon. Minden nap védelmi pénzt kellett fizetnie a huttoknak. Az előbb nem pár birodalmi katona bóklászott a bejárat előtt? Ez talán azt jelentette, hogy hamarosan szembe kell néznie egy birodalmi ellenőrzéssel. És ekkor, pontosan ekkor érte a legsúlyosabb megaláztatás. Az a két droid bejött az ajtón. A protokoldroid és az astrodroid csörömpölve jöttek, azzal az öreg remetével, aki havonta egyszer-kétszer benézett, és azzal a tejfölképű kölyökkel. Woher úgy érezte, a homlok a si tereg olyan forró. Nem a nappali melegtől, ami ez rég hozzászokott, hanem a fejében tomboló láztól. Droidok. Droidok! Hé! Hey! Kiáltott a mogorván. Ilyeneket nem szolgálunk ki! A kölyök meglepetten pislogott, és megkérdezte. Mi? A droidjaidat vitt ki innen, mondta Buher. Ide nem jöhetnek be! A kölyök még döbbentebbnek tűnt, és mi alatt a droidok kivonszolták magukat a sivatagi hőségbe, Buhernek meg kellett támaszkodni a pulton. Az emlékek úgy csaptak le rá, mint egy homok viharszélrohamai. Buher a tizenéves kölyök felszedett már pár kilót a derekára, de még elég fürge, az Arcax állomás folyósói menekül. A földre meg a lába alatt, a hát a mögött sugárnyalábok villognak a sötétségben. Droidok. Fekete és csillogó droidok vágnak át az állomáson, közben leállítják az energiaszolgáltatást, és mindenkit megölnek, akit meglátnak. A szülei holtan fekszenek, sugárnyalábokkal szórták meg őket, és a testükön a lyukak még füstölögnek. A pneumatikus végtagok zúgását, és sziszegését haja hátulról, aztán droidok szemei gyúlnak fényre a sötétben előtte, fegyverek szegeződnek rá, tüzelésre készen. Buer megborzongott és megdermett. Droidok. Gyűlölte a droidokat. A klónháború alatt gyűlölte meg őket. A rohadt csörömpölökben nem lehetett megbízni. Ugyanúgy éltek, mint bárki más, de mindenkinél erősebbek voltak. Addig léteztek, amíg a programjuk engedte, és az átszállhatott egyik testből egy másikba. Okosak voltak. Veszélyesek? Nem számított, hogy milyen bénító reteszt szereltek rájuk. Nem ismerték a könyörületet úgy, mint az értelmes lények. Ridegek és kegyetlenek voltak. Gyilkosok. Az utolsó szállít. Vagy legalábbis potenciális gyilkosok. Wuher ugyanakkor nem sok időre ragadt le az emlékeinél, mert a tejfölképű kölyök most odajött hozzá, és megrángatta az inge ujját, ahogyan a gyerekek szokták csinálni egy idősebbel. Na, az ostoba kölyök alika nem valami homok túró a dűnék közül. Wuher mogorván nézett rá, és átsúsztatott egy mocskos vízzel teli poharat a pulton. A kölyök tiszta vizet akart, de ezért a kiváltságért fizetnie kellett volna, mint mindenki másnak. A bút közelében a buki az idős férfival tárgyalt. Egyikük sem hívott semmit, na-ná, na, csak a helyet foglalták. És ekkor hirtelen beütött a baj. A nyomorult kölyök alig, hanem neki ment az akvalisnak, vagy talán az akvalis ment neki a kölyöknek. Nem számított, mert Shoki, vagy Bonda Baba, vagy mi volt a neve, valami harciasat harákolt. Ha mindez nem volt elég, befutott az a tejszemű Evadzen is. Dőhöngött, mint egy nap égette vonpatkány. Nem tetszik neki a képet? Evadzen a kölyöknek. A kölyök zavarba jött, és csak ennyit mondott. Sajnálom. És nem csak neki, nekem se, tette hozzá a tejszemű, és átváltott hencegő üzemódba. Úgyhogy húzd meg magad, mert mi nehéz fiúk vagyunk. Engem 12 nap rendszerben ítéltek halára távol létemben. Ki mond ilyeneket? gondolta Buher. Ki hirdeti hangosan magáról, hogy egy istenektől elrugaszkodott gonosztevő, akit halára ítéltek? Ezzel az erővel a homlokára írhatná, hogy mennyi vérdíj van a fején, vagy aztán őt akarja elkapni az összes lerobbant alak, akinek ki kell fizetnie egy akármilyen adósságot. Meghúzom magam, Ígérte a fiú, de egyáltalán nem húzta meg magát. Az idióta. Kinyírunk te! Örökte Evadzan. Azzal megragadta és megforgatta a fiút. Ez volt az a pillanat, amikor az öreg férfi beavatkozott. Na rajta! Mutassátok meg, milyen nagy fiúk vagytok! Fézetek nektek egy italt! mondta a maga nyugodt és bölcs módján. Egyáltalán nem úgy, ahogyan erre felé beszélni szoktak. Az öreg nem hívott sokat, és mindig fizetett a tiszta vízért. Sosem csinált zűrt. Sosem beszélt sokat. Javadzan felbődült, és megtaszította a fiút, aki neki tántorodott egy asztalnak, és úgy zuhant el, mint egy kővel telizsák. Valaki fegyvert rántott, talán az is. Buhernek megint az az érzése támadt, hogy az árkákszon van, és arra gondolt, hogy elmenekül. Sugárvetők őrrászegeződnek lövésre készen. Hangosan búgó kék nyaláb ragyogott fel a kocsma sötétjében. A droidok mögött két nyaláb ízlik, az egyik kék, a másik zöld. Wuher megrettent és hasra vágta magát. A droidok visítanak és sziszegnek, mi alatt a lézerkardok darabokra vágják őket. Aztán Wuher gyorsan feltápászkodott. Azonnal látta a következményeket. Az is hörögve markolta a kar csonkját, Evadzan ne székének, a melkasán A kölyök a szemét tágra nyitva bámult, az öreg pedig higgadtan bicentett egyet és elvezette a fiút és ezzel minden visszatért a megszokott kerékvágásba. Jericho köhécselt, elfordult és repedezett szájával kört formálva tovább eregette a lustán sodrodó füstkarikákat. Egy teljesen közönséges hétköznap itt, egy Mos eisley kocsmában. De Wuhan számára ez a nap nem olyan volt, mint a többi. Most már nem. Soha többé nem. Ennek a napnak és annak a régi napnak az emlékei újra és újra lejátszottak az elméjében. Egymást kergették körbe-körbe, megint és megint. Felemelkedő sugárvetők, droidok, végtagok, fénypengés kardok. A napi örületnek még korán sem volt vége, nem kellett hozzá sok idő, és bejött pár rohamosztagos, és megkérdezték, hogy mi történt itt. Wohair a következőt gondolta erről. Engem nem nagyon érdekel, hogy mi történt itt ma. Tudom, hogy kirúgtam pár koszos droidot Mert nem lehet megbízni a koszos droidokban Tudom, hogy volt itt Egy ócska alak Aki azt állította, hogy a neve Rufu És hogy a barátja Shoki De a neve valójában Evadzan A barátjai pedig Ponda Baba Tudom, hogy belekötöttek abba a kölyökbe De rosszul tették, mert a fiúnak volt Egy barátja, egy remete Aki egészen mostanáig Csak egy remetének tűnt De azt hiszem Sokkal több ennél azt hiszem, hogy valójában a régi idők egyik jedi Azt hittem, hogy ők már rég kihaltak, rég eltűntek. Egyszer megmentették az életemet. Megmentettek egy egész századnyi harcidóitól. Még aztán hajlok arra, hogy futni hagyjam ezt az egyet. És nektek is ezt kéne tennetek. Mindebből persze semmit nem mondott kihangosan. Tudta, hogy mit szabad elmondani a birodalmiaknak. Azt is tudta, hogy az öreg és a fiú már eltűntek, miután látták, hogy bejönnek a rohamosztagosok. Rámutatott egy üres asztalra, és a vállát vonogatta. Valamivel később, sugárnyaláb villant a sarokban, és Grido a rodiai holtan bukott az ottani asztalra, még szóló a csempész felállt, és elsétált, mintha mi sem történt volna. Odadobott Wuhernek néhány kreditet, dörmögött valamit, és kiballagott a kocsmából. Buernek oda kellett mennie, hogy kivonszolja a holttestet, aztán gyorsan letörölte a vért az asztalról. De mielőtt ezt csinálta, ismét elmerült az emlékeiben. A mai napon a kocsmában is, azon a napon az árkák szállomáson. Újra is újra körbe-körbe. A fejében emlékkergetett emléket. Ahogyan két skátkarom kergette egymás farkát. Végtagok és fénykardok. Droidok és halál. Mégül elcsendesedett a kocsma, buheráttatta átadta a helyét az éjszakás pultosnak, egy Huckman a nevű kemény öreg lánynak, aki odakint élt a Delkingerincen gerincen a párjával, sorsivel. Buher pedig azt tette, amit tenni szokott. A kamrájába ment, ivott egy üveg kék tejet, hogy megnyugtassa a gyomrát, és lefeküdt aludni. És azon tűnődött mit hozza másnap. Azon töprengett, hogy megint ugyanazt csinálja-e, vagy talán most lesz lehetősége arra, mint oly sok évvel ezelőtt az Árkák szállomáson, hogy irányt váltson és valami újba kezdjen. Ezen a régi éjszakán mindenki siklott. A szülei meghaltak, és az egész élete megváltozott. Talán most jött el az idő, hogy visszatérjen a rendes útra. Talán meg tudja változtatni az irányt, még most is. Talán kereshet magának egy saját helyet. Keresett magának valakit, talán meg tudja változtatni a sorsát, de meg fogja tenni, fordította Szente Mihály.